Cartea anunții Pista nouă — Jim! strigă Dora. Să vedem cine merge mai iute pe sub apă! Și zicând acestea, tăie cu palma dreaptă suprafața apei și făcu un plonjon cu capul la fund, lăsând deasupra o bulboană concentrică. Găgăitura a început să circule arătând direcția notătoare până ce mâna și apoi capul brumat al fetei ieșiră la câțiva metri depărtare. Dora își scutură părul muiat și îi scuipă afară amărăciunea ce împlea gura. Unu, doi, trei!" strigă la rândul lui Jim și amândoi sparsără cu capul cămașa sticloasă a apei. Închizându-și respirația, intrară în elementul acvatic cu ochii deschiși și în cea mai lentă alunecare. Băteau scurt cu tălpile apa în vreme ce cu mâinile răscoleau pe sub piept lichidul dens și salin care îi respingea. Ca peștii roșcați aurii perforând lin lichidul azuriu al unui glob de sticlă, trupurile se cufundau oblonge, se îndoiau fără durată și ieșau sub suprafață cu părul risipit în alge negre. Jim auzea gălgâitul amplificat al apei și vedea limpede cap într o lentilă mare atât fundul apei, cât și trupul său propriu, care bătea ritmic apa cu picioarele. În transluciditatea cristalului elastic zărea din când în când câte un mic și monstruos crab, ce fugea cu o îndemânare admirabilă și comică totodată, lunecând lateral și intrând în fundul nisipului fin atunci când voia să întinde mâna spre el. Un pui de calcan bănăt și lat rădea ca o torpilă fundul, fugind fulgerător. Îmbătați de vinul salin al mării, Jim și Dora înăintară câțiva pași, unde apa era ceva baia adâncă și făcură un nou plonjon. De data aceasta se vedeau amândoi prin apă dilatați și lucioși. Dora arunca picioarele ca o batraciană și aducea palmele sub pântece, sonorizând apa, și în clipa când voia să se avânte spre fund, era îndoită de elasticitatea lichidului și scoasă prelung la suprafață. După ce se odihnire câteva minute, Jim și Dora înăintară din nou până unde apa atingea bărbia și se lăsară cu mâna pe luciul apei. Lichidul gros și sărat îi făcea să plutească fără sforțare. Cu mâinile îndoite în chip de echer, despicau amândoi apa, trăgând-o până la șolduri, în vreme cei picioarele însoțeau alternativ mâinile izbind cu tălpile înclinate spre fund. Pentru ca să poată aluneca mai repede și respira, se culcau adânc pe urechea stâncă, scoțând gura și ochii spre cer, iar Dora, căreia apa sărată nu-i plăcea, umfla în chip comic obrajii și arunca lichidul din gură. La răstimpuri, spre a se odihni, se întorceau pe spate, făcând planș și călcând numai apa regresiv cu tălpile picioarelor. Dora vrut să se ia la întregere cu Jim și atunci, lungindu-se amândoi pe superficie apei cu capul în lichid, drept ca torpilele, Bătură mărunt apa cu vârfurile picioarelor umplând de spume valul, iar cu mâinile înfipte repede și alternativ dinaintea capului, a accelerat și clocotitor ca o barcă cu motor. În curând însă dorii intră apă pe nas și, funevuită, să se întoarcă pe spate spre mal. În acest timp, Lola și Cumedii se jucau sărind pe deasupra clocotului de spume, deși Lola se ferea cu langor și ceremonii coregrafice ca apa să nu-i ude părul lung și creț. Dora și Jim săriră în pas alergător spre ele și, când fură aproape, se năpustiră în valuri și le împroșcară cu strop lovind apa cu latul palmelor. Fu un chiot general și toți fugiră pe plajă unde se aruncară în nisip. Jim făcu o tumbă peste cap, iar Dora, ridicând un picior până la înălțimea mâinii, căzut brusc pe gambele descordate ca o nereidă cu două cozi. Jim era însă neliniștit, aștepta momentul de a vorbi singur cu Dora, fiind sigur că fata avea să-i destăinuiască ceva de vreme ce îl chemase în adins. Merse de-a lungul plajei, lovind pietricelele și scoicile cu vârful piciorului și prefăcându-se a căuta ceva. Dora, strigă el când zări un picior enorm de crab, vine o să-ți arăt ceva. Dora lăsă pe celelalte fete și alergă spre Jim. Se plecă jos, lăsând să-i se umfle în chip grațios pulpele în genunchiere și privi curioasă. Iată, uite ce cochilii fantastice, observă ea. Jim strigă mai departe unde plecase intenționat. Vino să vezi altele și mai frumoase! Într-adevăr, într-un anume punct al litoralului, smulse probabil de pe stâncile interioare ale mării, mormani mari de scoici sclipitoare făceau din plajă o arenă de sidefuri. Dora vârâ veselă mâinile în ele. Unele erau mici, albe violacee. Altele bronzate sau trandafiri, și unele chiar cu reflexe de aur și erau așa de numeroase încât picioarele intrau în ele ca într-un nisip. Furați astfel de sclipire scoicilor, cei doi înaintau atenți, călcând cu picioarele în limbile subțire ale valului, până ce se depărtară mult de-a lungul țărmului. Malurile erau abrupte și galbene ca lutul, dar de aproape straturile roșilor se vedeau a fi alcătuite din mici scoici galbene. În alte împrejurări, Jim ar fi meditat asupra imensei străvechime acestor relicve ante diluviene peste care călca, dar acum erau amândoi prea absorbiți cu gândul. Ne liniștiți că trebuiau să-și spună ceva. Din loc în loc, grămezi mari de buruieni acvatice negre, murdăreau plaja și o umpleau de un miros fetit de pește putret și lintiță. Roiuri compacte de muște lucitoare buziau deasupra gunoaielor marine în care se zărea câte un guvid sau crap beștez, așa încât Jim și Dora o luară înapoi și se așezară pe un bolovan mare ce ieșea din apă. Dora," zise Jim către fata care se juca cu picioarele prin apă, ai spus că vrei să-mi destăinuiești ceva." Inima îi zvâcnea pe loc de emoție. Da," răspunse Dora, deși îmi vine așa de greu, mie e oarecum rușine să-ți spun." Curaș," îndemnăgim, unui prieten ca mine pot să-i spui." Firește, simțeam chiar nevoia să mă destăinuiesc cuiva de aproape și tu ești mai aproape de mine ca oricare." Ei bine." Insistă nerăbdător Jim. Dora cu multă vreme cu capul în jos. Voiam să-ți spun, îndrăznia târziu, că sunt foarte fericită. Așa de fericită că nu știu pe ce lume mă aflu. Îmi vine să țip de bucurie și de neliniște. Trebuia să mă descarde de bucuria asta cuiva și de aceea te-am chemat pe tine, fiindcă de colegii mi-e frică. Sunt logotită. În sfârșit. Iubesc pe cineva și sunt bolnavă de fericire. Jim rămase înmărmurit în fața acestei fete care se destăinuia lui cu naivitate, în clipa chiar în care voia să-i smulgă mărturisirea că-l iubește. Această lipsă de perspicacitate a lui îl buimăci cu totul. Dora apăru a observa o paloare pe fața lui și, din instinct feminin, adăugă. Știam că tu n-ai pentru mine decât sentimente de prietenie, de aceea ți-am spus. Sunt sigură că vei fi prieten și cu el, căruia i-am vorbit despre tine. De altfel seamănă cu tine și, afară de el, tu ești acela la care țiu mai mult. Dora îi povesti apoi ca o nebună că logodnicul se afla la studii în străinătate, că-l văzuse peste vară în vacanță și că-l aștepta să-și termine în curând studiile spre a se căsători. Îi făcu portretul fizic și moral, divulgă unele amănunte idirice și, privind galeși la Jim, cu capul ei tuns băiețește, zise râzând și bătând din palme. Seamănă cu tine când pironești privirea așa mirat, ca acum!" Zicând acestea, intră cu picioarele în apă și ajungând mai la adânc, începu să noate voinicește. Jim porni și el după aia spintecând apa cu furie de Neptun, dar făcea astfel ca să-și spele în apele mării veninurile ce îi veneau din adâncul sufletului de uimire, de deprimare și mai ales de mândria virilă jignită de a se fi lăsat până într atâta înșelat de aparențe încât să se creadă iubit de Dora. Dora, Lola, Medici și Jim se adunară din nou la oaltă, întinzându-se pe nisip, dar stăteau toți stingheriți și tăcuți, ca și când s-ar fi simțit vinovați cu ceva. Ca să-și alunge ciuda, Jim privea mereu spre Lola și se păru chiar că fata era mai afectuoasă și mai puțin hieratică de cum crezuse la început. O întrebă de mici nimicuri dacă e frică de apă, ce sport îi place mai mult, până când medii, sărind în picioare, zise, Haideți, copii, să mergem, că e târziu și mă ceartă tata." Ajunseră cu barca, întocmai ca la sosire, pe valul mai potolit, până la șalupa ce aștepta ancorată și în bubuitul surd al motorului și ebuliția apelor la cârmă, se îndreptară spre Constanța care se profila ca un decor de fier înroșit pe pânza violacea a murgului. Un iaht alb trecea încet pe orizont și cârduri de pescăruși tăiau cu aripile întinse suprafața apei verzi. De ce oare mă tulbură atât întâmplarea asta? Medita Jim câteva ore mai târziu, plimbându-se singur pe întuneric de-a lungul digului. Pe Dora, la drept vorbind, nici nu o iubesc. Până acum câteva zile nici nu m-am gândit la ea. A fost un joc încrezut și o încercare banitoasă a puterilor mele și atâta tot. În trei zile nu se naște o dragoste. Cu toate acestea îi părea rău, fără să-și dea seama de ce că pierduse pe Dora, fie dintr-o obișnuință care te face să regreți un lucru abia când nu-l mai ai, fie din ciuda de a fi fost astfel înșelat în prevederile lui. Multă vreme stătu pe o bancă, ascultând mugetul mării și hârșuirea frunzelor uscate târâte de vânt, apoi, cu tremurat de frig, hotărâ că mentalitatea germanică a Dorei nu se potrivea cu sufletul său clar latin. Consolat cu această descoperire, se sirisă și voce în minte latinitatea sub chipul eterat al lolei și porni regenerat spre casă. Capitolul 8. Pitia modernă și căile soartei Ai să primești o oveste pe drum de seară de la un crai de ghindă, parcă scade în așternut. Ție inima îndoită de niște vorbe de la o damă de verde. Hai să dai bani. Zicând acestea, tanti Magdalena pocnea cărțile cu unghiire și le privea cu o lăsare de circunspecție savanta buzelor. Tanti Lisandrina ascultai vlavioasă la celălalt capăt al mesei de nuc, credulă ca la un consult medical. De jur împrejurul mesei, așezate pe fotolii de pluș roșu, Tanti Mali, Tanti Genca, Tanti Agepsina, Tanti Fira și Tanti Caterina așteptau grave uscarea drojdiei din ceștire de cafea răsturnate în farfurioare în vederea consultației viitorului de către Tanti Magdalina. În salonul pe ai cărui pereți atârnau portrete în ulei ale familiei, executate la Viena după fotografii, mirosea a spirit naturata a cafea și a gutui. Fiind duminică, cele șapte femei se strânsese racii după masă, afară lăsându-se pe neașteptate vântăios și frig. O ploaie măruntă se pulverizase pe geamule zgâlțite de vânt și prin ceață trei ulmi nemăsurați și aproape desfrunziți se zăreau clătinându-se elastic pe loc. Bani!" medită o clipă Tantilisandrina. O să dau chiria de Sfântul Dumitru. Asta trebuie să fie." A, bi carte, frate!" se entuziasma Magdalina de propria artă. Cum a ieșit ea tocmai la pont?" Apoi strânse cu amândouă mâinile cărțile de pe masă și începu să le amestece descântându-le în șoapta buzelor. Voi, 24 de cărți ca 24 de frați, cum zugravul v a zugrăvit, așa să-mi spuneți, cum vă descânt, așa să-mi arătați, să -mi sorociți de Ioan, de soarta lui, de casa lui, de viitorul lui." După aceasta, întinse cărțile una după alta, pleznindu le puțin la așezare și, cu glas confidențial ca pentru sine, dădu verdictul. Îi dă drumuri scurte cu îndoială și vorbe rele de la o damă de tobă. O să aibă izbândă în dragoste la o damă de cupă. Asta, cine-o fi? Plânge cu lacrimi pentru el și îi trimite o veste pe drum de seară. — Are el ceva, comentă tare Magdalina oracolului. De o vreme încoace, vine mereu târziu acasă și zăpăcit. — Ei, zise Tantigenca cu umor, și-o fi găsit vreo nebună de astea tunse, care sucesc capul tinerilor și strică casa oamenilor. — Tot ce se poate, reflectă Magdalina. Cum este el sălbatic și fată mare, îl zăpăcesc femeile numai decât. Magdalina nu ar fi crezut în ruptul capului că Jim era mai inițiat în domeniul erotic decât părea. Când întinse din nou mâna să strângă cărțile de pe masă, făcut odată o strâmbătură și exclamă. Vai de mine, umărul!" Reumatism?" Diagnosticare celelalte. S-a schimbat vremea!" zise Magdalena cu suferințe exagerate și satisfacție științifică. Cum o dau un nor sau o ploaie pe undeva? Simt aici, în nos. Umărul meu e ca un barometru. Sâmbându-se și mișcând, precaut brațul. Of, ai de mine! În acest moment, zări una din pisici, care, cuibărită pe un fotoliu, își lingea de zorblana cu limba roșie și aspră. Truți nebuna, dracului, nu te mai linge!" o izgoni Magdalina, că destul a plouat!" Oricât acțiunea aceasta ar fi mirat pe cineva străind de casa cu morii, ea era o aplicație legitimă a unei constatări cu caracter științific. Tanti Magdalina observase un raport de cauză și efect între pisică și temperatură. Or de câte ori pisica se lingea, Ploa sau cădea ceață și, firește, magdalinii îi treceau aceea ce prin umăr. Pisica, fiind un antecedent, era deci cauza variațiilor climaterice și ca atare, eliminând cauza, în speță pisica, se înlătura și efectul, adică reumatismul. Cum te ia?" întrebă cu interes Antigenca. Întâi îmi dă niște fulgere rești prin încheieturi, pe urmă îmi trece un ac și apoi altul și mă ține așa în ace până ce simt un cui fierbinte care îmi străpunge umărul și nu mă lasă să-l mișc, încercând să se miște. Oh, vai de mine! Ai răcit?" opină tantea Gepsina. Plângăreț. M-a tras umezeala din peretele de lângă pat că suge apa și a crescut perș pe el. Închinându-se, Doamne, Maica Domnului și Sfânta Duminică de azi, ajută-mi, Doamne, să mă văd odată în casa mea cu lucrușoarele mele. Ce te plângi tu? Să răstit Anticaterina. Parcă eu sunt mai zdravănă. Uite, eu genunchiul drept nu pot să-l miși deloc, mai ales când plouă. Parcă mi-a intrat o în el. Am pus salcilat, camfor, muștar și nimic. Ai răcit! Diagnostică iarăși agepsina Mai e și vârsta Zise tanti Fira. De acum încolo nu ne putem aștepta la altceva Tantigenca a devenit vânătă ca o meduză Bătrână ești tu dacă vrei Neamul nostru nu e coșcovit și putred ca lumea de azi Și la vârsta noastră iaca era cu părul negru și tânără Eu n-aș avea nimic se destainuite antifira. Dacă n-ar fi negăciune asta, când urc scările sau mă supăr, mi se pune un nod în gât și mă năbuș și toate vinele împocnesc. Din supărare vin toate, se căină Magdalena. Când mă necăjesc, toată noaptea, îmi tremură inima și se zguduie patul. Din supărare poate să-ți vină Doamne ferește, dam Pugiți de acolo, intervenia Gepsina. A răcit. A răcit la piept. Tanti Lisandrina găsi cu cale să spună și ea suferințele. Eu, când mă speri de ceva, am aprin la față și am palpitații și nu pot să mă liniștez două ceasuri. Noaptea mă ia cu călduri și cu frig și mă doare capul. Am să mă arăt la doctor. Să te arăți la doctor, sărit Tantie Caterina. Să-l și nu mă duc la doctor. Doctorii îți născocesc câte n -ai și te omoară cu zile. Părinții noștri n-au mai fost la doctor și au trăit până la 80 de ani. Când era ea ca tânără, un doctor a găsit-o ofticoasă. A râs femeia și a zis, O să te îngrop pe dumneata și pe copiii copiilor dumitale, așa ofticoasă cum mă vezi." Și așa a fost. În tot acest timp, Mali, fata septua a Iachii, stădu dreaptă și uscată pe fotoliu, zâmbind ironic. Scurta pelerină cardinalescă îi mirosea acolivă și tămâie, căci fusese de dimineață în calitate de consilieră la un parastas. Eu, zise ea, mulțumesc lui Dumnezeu, până acum sunt sănătoasă. Confidențele medicale urmară câteva vreme, Tantia Gepsina explicând totul prin răceală, iar Tantii Magdalina temându-se îndeoseb de dambla, maladie largă în care intrau leșinul, zăcerea la pat, paralizia și imbecilitatea senilă. După aceea, toate înșirară ceștile de cafea în ordine în fața Tantei Magdalina, care, cu extaz de pitie, începu consultările destinului negru de drojdie, Întâi în ceașca Lisandrinei, cea mai pasionată întrebătoarea misteră, în cărți, în plumb topit, în oglindă, în genușă, în palmă, în ghioc sau în cafea. Magdalena ridică ceașca în dreptul ochilor și, după o îndelungată contemplație, zise edificată. Îți dă foarte bine! Uite!" Aici e ca un cap de om cu mustăți mari lângă un și o salce și deasupra o floare și o stea. Ai să faci cunoștință cu un bărbat care se gândește la tine cu dragoste și cu temei și plânge din cauza ta. Și parcă, la urmă, o să-i zbândiți. Lisandrina se făcu și mai piesică decât era, lăsându-și hoțește și cu ironie interioară ploapele în jos. Dar de unde, până unde bărbat? Pleacuri. Nu mai spune așa. Foarte, foarta le face și le desface, și nu știe de unde sare iepurile. Tânără ești, frumoasă ești. Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus, declară solenta Antigenca. Noi, slavă Domnului, frumoase am fost, ceva avere am avut, și nu ne-am măritat, fiindcă nu ne-a sunat ceasul. Altele sunt slute și nesprăbite, și se mărită cu bărbați buni. Soarta! Nu e numai soarta, îndrăzni încet și mieros Sandrina. Mai sunt și altele. Când stai așa închisă ca la mănăstire, fugind de lumina zilei ca o cucuvea, cine vrei să mai îndrăznească să te ceară? Se sperie și lumea de atâtea călugărițe. Ba, e soarta, fato, se oțetighenca. A venit cineva să te ceară și te-am împiedicat noi? Dacă ți era siră de mănăstire de ce nu te-ai dus în lume? Lăsați cearta acum, intervenit Magdalena conciliant. Vremea ta nu e pierdut. Uite, ză aici un vapor sub niște ramuri și păsări pe deasupra. Ai să faci drumuri cu izbândă și cu fericire. Apropo, zise Tanti Caterina, să nu uit. Să vedeți ce vis curios am visat astă noapte! Se făcea că ședeam lângă o apă tulbure și Iaca, întinsă într-un coșiu, trecea pe râu, păcându-mi semn cu mâna și parcă un câine negru, cum era Milord, urla și lătra de zor. Pe urmă, parcă ședeam la măsuță în grădină și mâncam niște cireșa amare, mângându un calce nușiu, poate unde m-am gândit că n-am făcut anul ăsta dulceată de cireș amare. Pâinele negru e necaz, dar coșciugul arată tămăduire, visea sine. Pise de noapte, flacuri. cine știe cum te-ai culcat? Ba, eu cred în vise, înspunse Magdalina. Când a murit Marinescu, Dumnezeu s-a ierte. Trei nopți în șirea am visat numai nuntă și scări întinse la pământ și mi s-a izbândit. Ea ca e femeie bătrână, te poți aștepta oricând. Ghenica protestă energic și cu umor. Ai lăsat și voi gândurile negre! Mai bine, uită-te în ceașca mea să vezi dacă mă mărit! Toate femeile trasă fotorile și mai aproape de masă și asculta rând pe rând oracolul comentând. Pendulul bătut de cinci ori și cântă apoi o melodie cu orchestrație difuză și înăbușită. Cum trece vremea!" Constată filozofic Santifira. Se auzeau streșnile curgând și câte un furuit de roți pe caldarânul colțuros. Proaia cădea în fire vizibile, reci, într-o mare și universală urzeală, lustruind acoperișurile de tabără rujinite ale bisericii din apropiere. Scăpată prin streșnile ciuruite, apa se prelingea pe pereți umplându-i de o mușită verzură. Se simțea în aer frigul și umiditatea toamnei, simbolizate într-un oltean zrențuros care ședea zgribulit cu un sac în cap, lângă una din coloanele peronului din fața bisericii. Jim se învârtea în colivia odăii, nervos că nu putea ieși. Cu Vera se învoise să vină la șosea pe înserat numai dacă era vreme bună, iar la lola nu să se ducă pe ploaie, așa, fără niciun pretext. Și-o închipuia pe Vera, plimbându-se ca și el agitat în odaia ei, privind pe fereastră de nu cumva ploaia s-a oprit și chinuindu-se să rezolve problema dacă, oprindu-se ploaia, trebuia sau nu să se ducă, deși era ceață grea și umezeală. Îi făcea plăcere să o vadă pe Vera și întâlnirea îi devenise chiar o necesitate. O socotea însă o prietenă mică sau un fel de sora, care-i simpatie era indiscutabilă și obligatorie. Și nu se tulbura prea mult de absența ei. Amorul propriu viril al lui Jim fusese jignit și avea nevoie de o satisfacție. Căudă să se convingă că Dora era indiferentă, ba chiar antipatică, și că nu-i plăcuțenia decât estetismul pozelor fizice, și că, în sfârșit, față de complet a lui neutralitate, gestul fetei însemna o victorie gratuită a lui, o dovadă de marea lui putere de persoaziune. Dar tocmai din cauza aceasta era furios. Pusese în genere atât de alintat de fete cu intimitatea lor, încât credea că are asupra lor un drept seniorial pe care îl putea transmite altora. Fără să le iubească, era gelos de ele când le vedea familiare și cu alții. Pentru ca întâmplarea cu Dora să fi fost în conformitate cu amorul lui propriu, ea trebuia să se petreacă așa. Dora ar fi trebuit să-i dea înțelege că îl iubește, dar că ar fi în stare să învețe a iubi și pe altcineva, dacă el, Jim, n-ar împărtăși sentimentele ei. Atunci el, generos, ar fi mângâiat-o și, dovedindu-i că avea încă de lupta spre a-și face cariera, i-ar fi îngăduit să iubească pe altcineva, dându-i faturile și binecuvântările sale. Jim izbuti să se consoleze puțin cu aceste naive invenții ale imaginației, dar nu atât încât să nu sufere la gândul că și Lola putea să-l respingă. Această presupunere îl îndârji și, cu toate că își dădea seama foarte bine că Lola nu se potrivea deloc cu temperamentul său, jură în inima lui să o cucerească pentru ca apoi să facă pe indiferentul. Cu aceste idei satanice în minte și cu o antipatie violentă împotriva învingătorului necunoscut al dorei, pe care, pe această ploaie de urât dezolant, l-ar fi făcut cu un pumn no caut la pământ, ieși din odaie cu gândul de a colinda toată casa pustiei. Era o ocupație totdeauna distractivă pentru el, fiindcă descopera mereu vechituri ascunse până atunci, citografii, fotografii și romane vechi aruncate pe scrinuri sau în pervazul ferestrelor recuprind câteva sări și o semi-obscure. În iatacul tantei Genca era o ordine de muzeu. Deasupra patului mare, de nuc, cu suluri mari de catifea, privea dintr-o fotografie mărită o femeie cu bonet pe cap, încă tânără totuși, prelungă și dulce la față. Era Iaca la șaptezeci de ani. Totul era așezat după principiul simetriei. Unui tablou în dreapta îi corespundea unul în stânga. În cele patru puncte cardinale ale mesei erau patru fotorii. În fața sobei cleștele contrasta cu un cârlig. De tavan nu atârna o lampă, ci un candelabru cu lumânări vechi de spermanțet de care vibrau scripind ciucuri de cristal.